La Biblioteca Can Baratau s'apropa al Tian al dia. I és moment d'acostar-nos a la Biblioteca Can Baratau, com cada dimecres, i de saludar a la seva directora, Marta Kerr. Bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs a veure, avui venim de celebració, sempre intentem aprofitar alguna cosa que, que, bé, que se celebri aquella setmana o alguna cosa que sembli un tema que sembli interessant per a aquells que ens escolten. Recordo que fa ben poquet vam, per exemple, aprofita que era la setmana de, del Saló del Manga de Barcelona per introduir-nos en aquest gènere i avui també aprofitem una efèmèride. Sí senyora, avui aprofitem la patrona dels músics. Sí, patrona dels músics, Santa Cecília, que es va celebrar el passat dilluns... Sí, sí, sí, sí, dilluns vam celebrar doncs, això, la patrona dels músics i a la biblioteca us volem acostar a aquesta temàtica, que a vegades també és com un secret ben guardat de la biblioteca, sí, de que tant. també hi ha música. Bé, doncs, dilluns va ser un dia molt especial, sobretot per l'Escola de l'Anglada perquè sempre fan com un concert a la Sala del Venice, i a més també doncs, per l'Escola de Música que també s'hi dediquen, però doncs, en lloc de fer-ho només una un cop a l'any, doncs sembla que la música evidentment pot estar present en la nostra dia a dia i per fer-ho no qual que ens digui no, no, tampoc no estem parlant de pirateria, eh? estem no, parlant no. de fer servir la biblioteca. Exacte, que no pensen malament, no? No, no, mira, jo avui el que et volia explicar és que és ben conegut que la biblioteca tenim CDs de música, que tothom pot agafar i que segurament molts heu agafat, però no és conegut que la biblioteca també tenim alguna partitura. Ah, sí? Partitures, sí, uh, de diferents tipus. No és que tinguem una gran varietat, però sí que tenim una petita mostra. Com, per exemple, t'he portat aquest llibre de, de partitures de nadales catalanes. Ah, mira! O sigui, que això, ara que s'acosta més a aquestes nadalenques, doncs algú que pugui començar a practicar música ho pot fer nadales, no? Sí, a veure, aquest, aquest que et portos és per orquestra. És a dir, si estàs ah, sí? tu rolet serà més difícil. <laughs> Quedarà més solitari, Gemma. <laughs> però, vaja, sí que... Pues, això, o sigui, Escola de Música, estàs preparant un concert de Nadal doncs mira, que tens doncs, un recull fet pel Salvador Brutons uh -huh. que recull, doncs, des del el Noi de la Mare el 25 de desembre, tot orquestrat i ben, ben, ben posadet perquè ho puguis tocar Molt bé, o sigui que això sí, si, per exemple no sé si a l'Escola o a l'Anglada també inclús fan una petita orquestra però sé que tenen una assignatura de música o sigui que potser, fins i tot, no? Que teniu aquestes col·laboracions a vegades? De moment no ens han demanat, però bueno, si ho necessiten, estarem aquí. aquí sí. Molt bé, què més tenim? Mira, t'he portat una altra partitura, que aquesta és molt curiosa, perquè és, és uh, la music musicalització de, de la, del poema de la Vaca Cega, del Joan Maragall, perquè també és una cosa curiosa, no? És, és bé, és el poema que tots coneixem, doncs posat en música i plasmat en una partitura que et podem deixar si a la biblioteca. En el meu cas no sé llegir música, però ho, ho podríem aprofitar per algú que ajuntem lletres i música. Exacte, i mira, i si no saps eh, llegir música però tens ganes d'iniciar-te, també t'he portat uns quants llibres que et poden ajudar a, a, bueno, a introduir-te en el món ah, de la sí? música. Sí. Veure, per exemple? He, he opiat tot el tema que, de, de la història de la música, que evidentment també tenim recursos, eh? però ara et portava, per exemple, un llibre doncs per aprendre a tocar la guitarra. Ai, això del CCC, no? Això del CCC? Exacte. Però bé, ha explicat d'una altra manera sí. i amb, amb més material. Eh, és això, és exactament els primers passos per agafar una guitarra mm -hmm. i poder començar a tocar... I qui diu guitarra diu doncs una bateria, o diu la flauta dolça... Però sí que és veritat instrument. que la guitarra sí que és el primer instrument en el que tots ens podem atrevir una miqueta, no? Perquè n'hi ha altres que fan tant de respecte, no? Que, que dius, no ho sé, en canvi, per ser una mica autodidactes, la guitarra sí que ens hi atrevim moltes vegades, no? És un bon començament, sí. A veure, jo no en sé, però sí que és un instrument bastant més accessible i mm. que es, amb poques classes i ja pots fer alguna coseta. I a més aquest tipus de llibres així per doncs aprendre un mateix acostumen a ser com molt didàctics i molt visuals, no? Clar, perquè són uns llibres que de fet estan pensats perquè te seguis tu la teva guitarra, el teu llibre i a poc a poc vagis fent ara un acord, ara l'altre, ara en lligues dos o tres uh -huh. i acabis fent una mica de música. És un llibre d'allò per estar la intimitat, no és per, per fer classes en públic, eh? Vull dir, és... I, I també doncs, té mèrit, eh? O sigui, que si algú realment aprena a tocar la guitarra d'aquesta manera, jo aplaudeixo, eh? A veure, no és fàcil, i jo no estic dient que amb el llibre en, en sàpigues, eh? Però sí que si no t'atreveixes, si vols provar-ho abans d'apuntar-te a un curs, doncs, uh -huh. bueno, tens un, un tastet, pots fer-ne un tastet. Molt bé. Què més tenim relacionat amb la música per celebrar aquesta Santa Cecília? Mira, t'he portat també eh, aquest llibre que és molt curiós, que diu Un instrumento a cada niño, que és un, un llibre més obert dedicat als pares sí? per triar quin instrument s'adequa més al nostre nen. Ostres, que interessant, no? Sí, és curiós, perquè és, és bastant sovint que els pares apuntem els nostres fills a, a música al, al, i l'aniran fent. Però a més l'instrument a vegades que no tant ens agrada, no? És allò de... De mi m'hagués agradat tocar el piano, no? Exacte, o, o el que ens cap a casa, perquè un piano potser no micavi que vagi més per la flauta dolça. Clar. Però a vegades doncs, bueno, hi ha instruments que també existeixen i que no se'ns acudeix. I mira, aquesta és una guia que és, és si més no, curiosa uh -huh. i que ens pot ajudar a nosaltres i el nen a triar doncs, segons les seves aptituds, segons les seves ganes, oh, si li agrada més un tipus de música, si li agrada fer solitari o, o, o tocar en grup, no? doncs clar, depèn del que li agradi, triarem un instrument a un altre. I hi han de tot tipus d'instruments per tot tipus de caràcters de nens? Sí, mira, jo que la portada estic veient des d'una guitarra, una trompeta, el piano, el baix elèctric, eh, però dins està parlant doncs, de, fins i tot de les veus, no? de dir, bueno, doncs, potser l'instrument és la teva pròpia veu. Clar, o sigui, t'has de dedicar a cantar, no? Potser el nen ha de fer cant coral, no? Bueno, dedicar-s'hi, no, però... Vi... Sí, sí, allò de dedicar un temps a, a aquestes activitats extraescolars, no? Exacte, mira, veus, per exemple, acabo d'obrir per la pàgina i diu, la tuba, què és la tuba? No? Ostres, és un instrument que a priori mm, no se'ns acudeix. No és proper, no? Però vaja, per no? És ben, és ben bonic aquest instrument. O el Clar. fagot, o l'oboè, o fins i tot el, el flabiol. Per les, per les sardanes. Home, el que està clar doncs? és que dins de l'educació doncs sempre la qüestió musical se li ha donat poca importància i en els últims anys s'està reivindicant molt això, eh? De, de que aquesta educació musical doncs sembla que ajuda moltíssim al desenvolupament d'un nen i per tant doncs és, pot ser un un bon llibre, no?, per dir, a veure, el meu nen cap, aquí, cap on pot tirar, no? A veure, sense ser experta, el que sí que sé és que la cultura eh, de l'esforç, que avui dia no està massa de moda, sí. amb la música és el clàssic. És a dir, si tu no t'hi esforças, si no practiques, la música no et sortirà. Ja. Clar, és una manera d'involucrar els nostres fills, d'inculcar-los, vaja, una manera de, de treballar constant, de, de, de, no, resistir, de, de no desistir, d'anar mm -hmm. fent anar fent fins a aconseguir una, una bona fita. També diuen eh, que és, és bo per la concentració dels nens. Això ja ho parlarem o sigui amb, amb experts. La, la música són tot beneficis. Diuen, diuen. <ríe> pels veïns no ho sé, això però és pels Això fills... és veritat. <ríe> Què més tenim? Mira, t'he portat ja un altre tipus de llibre, que són llibres eh, ja que parlen d'artistes. Uh -huh. És dir, un cop ja hem parlat de les partitures, ja hem parlat dels instruments... Sí, un cop passem de la pràctica a la teoria, no? Una miqueta sí, una miqueta a, la, a les biografies. No? T'he portat, per exemple, aquest, aquesta biografia de la Montserrat Cavaller, uh -huh. que és la gran diva catalana. I tant. Que també és una eina per apropar-nos doncs, a un gènere que sovint és desconegut com és l'òpera uh -huh. que molts potser no, no s'acaba d'entendre o no sabem bé com està composat bé, doncs agafar una diva i introduir-te al seu món et dona una visió més àmplia de, de què és eh, com s'ho ha de fer per arribar fins I aquí i de què tu deies de l'esforç de no? perquè realment per arribar a un lloc tan destacat com és el de la Montserrat Caballera segurament ha hagut de viure una mica de tot eh? Eh, oi tant, oi tant. això t'ho explica en aquest, en aquest llibre fet pel Roger Alier uh -huh. que és la seva biografia però no ens quedem només amb l'òpera, perquè un altre dels grans autors conegudíssims a casa nostra és Lluís Llach. Sí. Retirat. Que, que ha anunciat tants cops la retirada, no? Bueno, ara ja sí que està sí, retirat. Ara, ara, ara, ara, ja sí, ara ja sí. Però, per exemple, a tots aquells amants de Lluís Llach que volen recuperar les cançons, tenim un llibre que, a part de fer una mini-biografia d'ell, el que recull és les eh, partitures i les lletres de les cançons. Ah, mira, o sigui, per un fan, un seguidor de la música de Lluís Llach, que no només li agradí conèixer la seva història, sinó aproximar-se a la seva música, és ideal, aquest llibre, llavors? Sí, sí, sí, perquè a més a més, són quatre volums, és a dir, enganxa totes les cançons de, de Lluís Llach, des de l'època més reivindicativa uh -huh. fins a l'època final, i home, és curiós, perquè tens els poemes que després ell canta escrits, aquí en paper. Què bé, que interessant podríem seguir amb llibres com, per exemple, aquest de la Trinca. Uh -huh. no? que... que ara que faran una pel·lícula, no? O sigui que... Van estar fent el càsting per t 3 sí. van tot aquell programa, ara l'estan rodant, em sembla, la pel·lícula. Uh -huh. Doncs nosaltres, mira, et proposo aquest llibre que es diu Tot Trinca, que és el David Escamilla, Mira que va marcar eh? la trinca I, i precisament avui que estem una mica reivindicant això i recordant els músics amb a, arran de la celebració del dia de Santa Cecília home, la trinca no són uns músics allò característics eh? precisament van triomfar però no per les seves cordes vocals o la seva habilitat no? <ríe> Eren atípics atípics. Eren atípics. però a través de la música també reivindiquen molts, molts temps no? i moltes coses I, i era també en aquella època era un moment de, de fer pinya mm -hmm. no? de, de rebelar-se contra... Contra tot, una miqueta, sempre quan et deixessin. I al final veig que portes un altre llibre també dels clàssics, aquells de les biografies clàssiques, que, que sembla que tota una generació s'ha doncs, sentit molt atret per aquesta persona. Eh? Sí, aquest és un mite d'aquells que és quasi obligat a tenir-lo i quasi de capçalera. No? Estem mm -hmm. parlant d'en Bob Marley. És un d'aquests uh, clàssics que s'han convertit en llegenda, que li han sortit Clar. molts imitadors, que va crear un estil, que va crear no només un estil de música, no un estil de vida, un estil de filosofia... Sí, sí, filosofia. allò, els rastafaris, no? Exacte. Que és inclús com una, no sé si religió, no sé si dir-li religió, bueno. però... Alguns, bueno, com una manera de viure, no? Sí, sí, exacte. Exacte, sí. exacte. És, és això, una filosofia de vida des d'un punt de vista diferent que va, va marcar tota una generació, que de fet encara ara marca bastant, i bé, una manera també de conèixer-les a través de, doncs, del seu llegat musical, no? de les seves cançons, de la seva uh -huh. història, del seu recorregut artístic, una miqueta doncs, tot amb la idea d'apropar-nos a la música i de no quedar-nos només amb, amb, amb l'escoltar la música, que això està molt bé, sinó també saber què estem escoltant. Doncs ens endinsarem en aquesta vida de Bob Marley, que suposo que a la biblioteca, a banda d'això de conèixer els artistes a través de les biografies, també podrem agafar en préstec algun dels seus uh, CDs, doncs que recordem que la biblioteca no només podem agafar llibres, sinó també podem agafar recursos sonors, és així, no? Algun CD de Bob Marley també, per exemple, en trobarem. I tant, i tant. No, i també et volia comentar que a part dels llibres, a part dels recursos sonors, com dius, sí. uh, també existeixen els, els vídeos musicals. Uh -huh. És a dir, també és una altra secció que potser queda una miqueta més dissimulada dins la biblioteca, però tot el que són concerts, el que són eh, doncs, eh, festivals, videoclips, també tenim alguna coseta que ens pot ajudar a arribar a artistes en directe. Uh -huh. O sigui, ara suposo que ja està el tema DVD, no? Ara hi ha tot aquest recurs de, de concerts i recitals especials i tot això, ja ho teniu tot en DVD. Sí, sí, sí, sí evidentment... Eh els altres suports han quedat uh, obsolets i m'imagino que d'aquí a passarem a Blu-rays i passarem a clar, altres és sistemes. Que, és que a més en aquest tipus de recursos que són tan valorats, la qualitat sonora doncs clar, mmm, aquells al públic exigent mmm, volen qualitat per sentir com si estiguessin realment en aquell concert, no? Home, i si a sobre a casa tens un equip que et permet uh, sentir-ho com si fos un concert ja només falta tancar els llums i en centrar les espelmes a vegades. <ríe> per posar-nos a dins d'aquell concert, no? Molt bé, doncs hem fet una mica de repàs de tots aquells materials que tenim a la biblioteca relacionat tot amb el dia de la música bé, concretament amb la música doncs això, recordant que el passat dilluns es va celebrar el dia de Santa Cecília i nosaltres ens volíem sumar aquesta celebració Marta, moltíssimes gràcies Moltes gràcies. i que ja que has mencionat a Bon Marley que ens hem quedat amb aquesta biografia què et sembla si ens quedem escoltant una cançó seva? vinga, perfecte doncs vinga, ens quedem amb una cançó seva